Із саної вийшла принцеса. Вона була в білому, спадаючому до снігу, в бурнусі і в малинових оксамитових черевичках. На її голові і плечах червоними трояндами цвіла з чорним плетевом чорна хустка. З того самого гаманця, що колись їй поклав на коліна Петро, коли вона у корзині підіймалася на монастирський мур, хабіджа дістала кілька золотих турецьких Туманів і обвівши рукою люд Віддала їх до Киї. Знизу, з ріки Від людового хреста Назустріч принцесі розрум'янені півчі Самими басами взяли Крещаю, щуюся тобі Господи Хабіджа підійшла і зупинилася Перед Дем'яном Дем'ян підніс над нею хреста Вона охрестилася Прошепотів, стоячи на гарматі, Євнух Назар, а Яків Шийка, недовго думаючи, сказав «Тепер, пане Назаре, черга за вами!» Зажурений Євнух похилився головою на груди, а Шийка, коли зрозумів, що бокнув не те, що знову втрапив пальцем у небо, прикусив язика. Та й Наливайко глянув на Шийку і глянув так, що Якову говорити більше не захотілося. Він заховався за гриву свого шийка і навіть не виглядав. Наливайко підійшов до Петра. Увесь на тім березі, на водохрещі, жбур стряснув головою. «От як воно, Петра, буває! Охрестилась твоя рабка! сказав Наливайко і обернувся до сотників. «А дехто із наших пастирів погнався в Рим по нову для нас віру» Нема ні стиду, ні гідності. Лише володарка вийшла із саней, опу розпізнав її по бурнусу, скрипальках і танцівницях. і Його кинуло в дрож. Бігти до неї чи лишатися з неливайком? Колись у халіфаті опуз вояками, як принцеса і сподівалася, їй непідкупно служили. Вона їм добре платила і годувала, не била, натягала не закіски. Аж не доля їх розвела. Принцесу занесло невідомо куди, а пу зустрів Наливайка і йому присягнув. Відтоді, коли вони познайомилися, а особливо коли на Дністрі Наливайка покинуло військо, чи коли Наливайко поїхав з кіньми на Січ, Упу його і жалів, і хвилювався, боявся за нього тією любов'ю, яка вже любить останнє. Тепер упопинився між двома берегами на одному його принцеса, а на другому його наливайко. Те, що його повелителька цілувала хреста і перехрестилася руцею, старого китайця не обходило. Як не обходило і те, що священик окропив хабіджун нерідною її водою, але що їхня володарка стоїть у цю мить на тім березі, зовсім беззахисна, а вони її стражі, її зіниці і вуха, безпека і недоторканість, у той час на другому березі чипіють на ялинах. Кому би про це розказати і хто би у це повірив? Опу зірвався з гілля. Розкриливши поле своїх кожухів, за ним приземлилися вояки, Висмикнувши в кочугури піки, оббігаючи сани козаків, сотників і вони начебто невагомі пролетіли над снігом під шалюгами на синій горянський лід. На козаків і наливайка гостро навіть не оглянулися. «Невірний Упу!» – засміявся наливайку. Присягав на вірність мені, кликав у Китай, а побачив свою «богдиханку» За ним лише закуріло. «Бо вона, пане Гетьмане, його перша любов, а ви друга!» Тихим затишним поглядом подивився на налива яка євнух Назар. «А хоч би один поковзнувся та впав!» Стежучи за китайцями, знову ожив яків шийка. «Ні, один таки гепнувся!» Піднесені і святкові острожани стривожилися. На них з того берега, з лісу бігли вояки. Присадкуваці, невідомо чиї, у гострих шапках із широкими надшелопати піками вони ще ніби гарчали. Так сильно репіли на них кожухи. Жінки похапали дітей, зойкнули молодиці та дівчата, чоловіки добули шаблі, парубки вискочили наперед Зімкнулися кіньми спинами до ополонки та приготували рушниці. З-під синіх своїх довгополих сукманів подіставали пістолі з пуде і півчі. Підсліпкуваті прадіди й діди поприставляли до вогдолоні. «Що? Га? Де?» Від гупоту ніг набігаючих лід застріляв. У тій людовій паракотистій стрілянині, Гостроверхі перебігли середину горині, коли передній із них дідок, угледівши підведені рушниці пару боти почав гальмувати. Але у валянках не гальмувалося, бо дідок розгнівався і тепер його несло прямо на дула рушниць. Зупинитися він не міг. Тоді з переляку він застромив піку між валянками і на неї присів. Глянувши на старого, посідало... На піки і його вояцтво Та як на біду Зброя під дідом тріснула І переламалася Старий упав Долі черева і поїхав на животі Замітаючи лід під боріддям Трьома на нім Срібними волосинами Приречено наближаючись до пістолів Шабель та рушниць Він загорлав Слава! Слава! Сидячи верхи на піках, наче з гарячки підхопили його вояки. Попереджаючи гостроверхих, парубки із подеї вистрілили над їхніми головами. І саме у цю хвилину з того боку ріки від лісу, від шелюгів заговорили гармати. Їхні прутки, мов кінське ржання, розкотисті голоси злилися у небі з п'янкими дзвонами, і дзвони й гармати вивели козаків на горинь.